Вуй, Ферко. Пам'ятаю, якоїсь яри ми з дітваками бовталися в мочилі, що гусло від пуглуків. Потім мої ноги рясно обметало страшними бородавками. Вони росли і множилися день при дні. Я вже не міг узутися до церкви. Чим лише баба не мастила мені ноги, не помагало. Ми стали чекати, аби в селі хтось умер. І коли упровід з мерцем виходив за ворота, я перебігав дорогу, щоб чужа смертя забрала мою напасті з собою. Та помочі не було і від неї. Тоді баба повела мене до Вуя Ферка. Він їй подався двоюрідним братом. Вуй Ферко сидів на Бервені і курив піпу. Його довгі босі ноги впали в молоду жаливу, і я зачудовано подумав – не жалить?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 «Дідвак найлишиться!» Баба поклала на поріг солонину, їй скляницю слив'янки. Пішла собі. Ми довго стояли один проти одного. Старий зірку вивчав мене, і здавалося, що моя маленька постать, як боскова свічечка, розтопилася в тих глибоких очах. Раз піпа вислизнула з його рота, їй цоркнула у бдошку. Я гиби пробудився. А дідо вхопив мене на страханого завуха і наблизив до свого виду так, що наші брови майже зліпилися. «Я тебе злікую», – хрипло прошепів. «Хочеш?» «Ага». «Дуже хочеш?» «Ага». «Маєш вчинити єдно важливе діло, добре?» «Ага». «Випросиш у попаді крумплину».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 З тривожною бентегою кинувся я геть від глиняної халупи. Цілу ніч не йшов із гадки діду в довгій сірій сороці, клекотала його дивна песіда. Я зробив усе так, як він нараяв, а через два тижні заповітна крумплина пустила обрость. У молочному присмирку передрання роздивляв я свої зарошені ноги. Бородавок не було. «Ані одної!» Баба послала мною Фаркові та істрину Бринзи, а я сам покликався помогти йому зібрати сіно. Переступаючи з Мерекови, перелаз гадав, що заступлю на звичну сільську загороду, а вийшло у казку. Увечері, коли ми сиділи під стогом перепочити вуй Ферко, витяг лісковий орішок. Десь із рукава його вилізла мишка, схопила орішок і прибігла з ним до мене. «Все тобі за роботу», сказав дідо з потеплілими очима. «Держи його при собі. Будеш твердим, як зерня». Баба зашила мені той орішок у сорочку. І я носив його при собі аж до останньої гімназійної класи. У підвішеному доланця котлі Вуйферко варив нам Милайний токан кукурудзяну крупу сіяв через пальці і колотив дерев'яним товкачиком, і приповідав, «Коли в хлібі сили не найдеш, у молодці їм ясиві не найдеш, то знай, що в сих золотих зернах сонячна сила спить, бо і коли спалиш, милайне бадилля»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 Схоже на м'яку рукавичку, бо він його ліпить із тополиного її вербового пуху. І якщо чоловік замерзне в лісі, то може зігріти руки й ноги тими гніздами. Раз Вуйферко поклав межі долоні травинку й тонко засвистів. Озвалася тим же свистом якась птиця. Так я глядаю ягідні місця, пояснив дідо.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 із моху. Старий показував мені настромлених на колючки жуків і червів, так робить собі припаси хитрий жулан. Потім ми підкралися до червоненького птаха з руговими крилами. Його називають омелюхом, бо він на дзьобику і на лапках розносить по деревах насіння омели. Дуже смакують йому оті білі терпкі ягоди. Коли потоку на камені Порадилася біла плиска з довгим чорним хвостом, яким вона тріскала по плесу, як праником. За це її називають її трясогузкою. За якусь днину відкрився мені чудовий пернатий світ. А я доти гадав, що птиці то лише надокучливі ворубки під стріхою і зухабні ластівки, що крали з рук хліб. Ми стояли над потоком, а над нами кувала Зозуля. І тоді вуй Ферко простяг перед собою руки і її попросив. «Зозулице, зегзице! Многорозумна птица, що свого гнізда немає, те дітей у люди виряджає. Мамо, для бейстрючат єси! Нам своє віще перо неси!» Зозуля убірвала кукання, а на долоню вуя Ферка упало сиве перце він убіруч, поніс його до води їздув із долоні Пиро вхопила безтрена і почала ним крутити Тріпати об каміння й корчі жбухати на мілину і знову топити плющити водограями требити ломаччам ми берегом йшли на серці доки перо не вихопилося на водну ширинь і поплило руслом у мерехтливий овид Мені тебе не догонити, Неборе, шепотів вуй перко, проводжаючи очима перо. Керунок твій далекий, довгий і неспогаданий. Іди, Неборе, очі покажуть дорогу, серце покаже путь. Він говорив все ніби до мене, але я не розумів сенсу тої бесіди. Того дня ми здержалися в лісі до смерку. Ферко цубрив в тичок. Я ніс сокиря і тайстрину з їдлом. Щось шубовскало скало в далеких бовчах і здавалося хихотіло. Я звідав, що то за риба чи птиця. То не риба є не птиця, то нявки і збіщата, пояснював дідо. У топлениці є діти, що вмерли нехрещеними. Застає час їх вечорниць. Щось заскимлило зовсім близько. «То вовчий няньополісун виганяє свою файту на лови!» – шептав Фарко. Крівця мерзла в моїх жилах, а вуй був спокійний, як гребля. Верна землю жердя, обтерся рукавом. «Збилися ми з тобою з путика, а чей нас блуд водить?» «Хто то блуд?» То лісний пан, що може чоловіка замотиличить межі трьома буками. Але не бійся, не боре, нич не бійся, бо нема для челядника страшнішого, як сам страх. Минуть роки, і відкриється мені вуйферко, прозрадить свою ворожбу. І при кінці я його зазвідаю, як ви лікуєте, вуйку, а ніяк. Процідить він слова через диму від піпи. «Лікує доктор, а виліковує природа. Вона шепче мені, вона говорить з моїм духом». Земля покликала його, як кличе серед ярі зерно. Він уплив у смерть, як потік упливає в ріку. Умер вуйферко, убраний, як на великдень, на лавиці, з піпою в роті. Сорок днин на його могилі щебетало птаство, як блилося гаддя. Люди обминали той сурдик, Обмахуючи себе перстовими хрестами, А я мовчав. Бо так мені було наказано Того Петрівського полуденка, Коли він мені відкрився. Пригадую, як прибігли жони з ревом, А на возі посиніли дітваки З роззявленим ротом. Спав, напившись молока, і так смертним сном застиг. Поклали його на солому, а самі вернулися, бо так розказав Вуй Ферко. Мене він лишив. Притулив до рота дитині пеленку і подер її на тонкі пасма. Простяг їх мені, щоб обігав ближній зворений і стелив ці цурбатки по траві. Коли я вернувся, Вуй стругав пищалку з бузини, а тоді, помолившись, почав тоненько на ній густи. І стали з ярківа сповзатися гадини, клубилися на сволоках, на винній лозі, є на колодязному колесі, звивалися, сукалися одна в біліший за сорочку стояв вуйферко, їй пищалав у свою денцівку. Доки не приліз товстий, замохнатілий полос і не вклався перед вуєм кол миски пареного молока, тоді старий заструмив за через дуду і вклонився полозу, як чоловікові, і говорив йому облесні слова, говорив, доки той не випив молоко, їй не луснув по мисці хвостом. І той й миті на черві дітвака ворухнулася, з рота піна пішла, і явилася на світ гадяча головка, а далі їй ціле гадиня вилізло. Хлопчик гикнув і влегшено заплакав.